Jännä. No eikö vain. Asuttaa. Tuolla porukalla. Älkää käsittäkö minua väärin. Me olemme vain yksi arkkilaivaston aluksista. Me olemme B-arkki. Ymmärrättekö? Anteeksi, voisinko pyytää teitä laskemaan minulle hieman lisää kuumaa vettä? Ah. Ah, kiitos, kiitos. Ja ottakaa toki lisää juotavaa, jos maistuu. Kiitos. Mitä B-arkki tarkoittaa? No katsokas, meille kävi niin, että meidän planeettamme oli tuhoon tuomittu. Tuhoon tuomittu? Aivan. No me saimme sellaisen ajatuksen, että pakkaamme koko väestön valtaviin avaruusaluksiin ja muutamme asumaan toiselle planeetalle. Jollekin vähemmän tuhoon tuomitulle planeetalle? Täsmälleen. Niinpä päätettiin rakentaa kolme alusta. Kolme avaruuden arkkia. Tuota en kai minä vain ikämystytä teitä. Ei, ei, ei, toki. Kiehtova kertomus. Hienoa. On ihastuttavaa saada uutta puhe seuraavaa vaihteeksi. Näissä pitkissä matkoissa on se vika, että joutuu juttelemaan niin paljon itsekseen ja se käy pitkästyttäväksi. Koska puolet ajasta tietää tarkalleen, mitä aikoo sanoa itselleen seuraavaksi. Vain puolet ajasta? Kyllä, suunnilleen puolet sanoisin. Niin. Ajatuksena oli, että ensimmäiseen alukseen, eli A-laivaan, menisivät kaikki älykkäät johtajat, tiedemiehet, suuret taiteilijat. Kyllähän te tiedätte sellaiset, jotka pystyvät suuriin tekoihin. Ja kolmanteen, eli C-alukseen, pantaisiin kaikki sellaiset ihmiset, jotka tekevät varsinaisen työn. Ja B-alukseen, se olemme me, nousisivat kaikki sille välille jäävät ihmiset. Ja meidät lähetettiin ensimmäisenä matkaan. Mutta mikä teidän planeetallanne sitten oli hätänä? No se oli tuhoon tuomittu, kuten sanoin. Ilmeisesti se oli törmäämäisillään aurinkoon. Vai oliko se niin, että kuoli törmäämäisillään meihin? Tuota minä luulin, että planeetallemme oli millä hetkellä hyvänsä hyökkäämässä jättimäinen lauma neljä metriä pitkiä mehiläisiä. Minä en ole kuullut mitään tuollaista! Minun lähiesimiehini vannoi käsi sydämellä, että planeettamme oli välittämässä vaarassa joutua valtavan avaruudesta tulleen mutanttivuohen suihin. Aha. Ihanko totta? Joo. Ja hän sanoi, että hän toivoi sydämestään, että hänkin olisi päässyt mukaan ensimmäisenä lähtevään alukseen. Mutta he varmistivat sen, että tämä porukka pääsee ensimmäisenä matkaan. Aivan. Kaikki sanoivat... Oikein kohteliaasti minun mielestäni, että ihmisten moraalille olisi erittäin tärkeää, että he uudelle planeetalle saapuessaan voisivat olla varmoja siitä, että siellä on hyvät parturit ja että kaikki puhelimet ovat varmasti puhtaita. Niinpä niin, niinpä niin. Minä ymmärrän, kuinka tärkeä asia se on. Ja muut alukset, ne tulevat sitten teidän perässä. Tuota... Kummallista, että satutte kysymään juuri tuota asiaa. <tos> niin. Sillä me emme ole kuulleet niistä pihaustakaan sen jälkeen, kun lähdimme matkaan viisi vuotta sitten. Mutta täytyyhän sitten olla jossain takanamme. <tos> niin, elleivät ne sitten ole joutuneet sen vuohenkitaan. Ei tosiaan. se vuohi. Hmm. Niin on aika kummallinen juttu. Sillä nyt kun minä itse asiassa joudun kertomaan tämän tarinan jollekulle ulkopuoliselle... Tarkoitan, tuntuuko se sinusta omituiselta numero yksi? Niin tuota... Hmm. <tuhun> no, minä huomaan, että teillä on monia asioita, joista te varmaankin haluaisitte jutella keskenänne, joten kiitos nyt ryypyistä. Ja jos te millään voisitte tipauttaa meidät lähimmälle sopivalle planeetalle, olisimme kovin... Voi voi, se saattaa tuota vaikeuksia. Sillä meidän ratamme määrättiin etukäteen ennen kuin lähdimme Golga Osittain varmastikin siitä syystä, että minä olen melkoinen sählään ja numeroiden kanssa. Tarkoitatte siis, että olemme jumissa tällä aluksella? Voi helveti, helvetti. Milloin teidän pitäisi saapua sille planeetalle, joka teidän pitäisi asuttaa? Minä suunnan, että me olemme perillä millä minuutilla hyvänsä. Itse asiassa minun pitäisi varmaan nousta pois kylvystä. Vaikka toisaalta en millään viitsisi juuri nyt, kun minulla on niin kivaa. Meillä on siis itse asiassa tarkoitus laskeutua hetken päästä. No ei niinkään laskeutua. Minun muistini mukaan meidät oli ohjelmoitu törmäämään planeettaan. Törmäämään? Aivan, aivan. Kaikki on osasuunnitelmaa luullakseni. Siihen oli olemassa joku oikein hyvä syy mutta en jaksa millään muistaa sitä tällä hetkellä. Te olette joukko täysin hyödyttämiä ääliöitä. No juuri niin. Niinhän se nimenomaan oli. Linnunradan käsikirja Liftareille kertoo seuraavaa planeetasta nimeltä Golga Frincha. Tällä planeetalla on pitkä ja mystinen menneisyys, jonka kaikkein salaperäisimmät hahmot ovat epäilimättä Arjumin suuret piirittäjä runoilijat. Nämä piirittäjä runoilijat tapasivat asua kaukaisissa vuorten solissa, missä he piileskelivät odottamassa pahaa aavistamattomia matkalaisia joita he sitten piirittivät ja heittelivät kivillä. Ja kun ihmiset huusivat heille, että miksi he eivät menneet muualle, vaikkapa kirjoittamaan runoja sen sijaan, että kiusasivat viattomia ohikulkijoita kaiken näköisellä kivien viskomisella, he äkkiä lopettivat kivien heittelemisen ja alkoivat laulaa kaunista ja uskomattoman pitkää laulua, jossa kerrotaan viidestä viisaasta prinssistä, jotka kerran lähtivät ratsastamaan Vassilianin kaupungista neljällä hevosella. Laulun ensimmäinen osa kertoo siitä, kuinka nämä viisi prinssiä, jotka tietenkin ovat urheita, jaloja ja viisaita, matkustavat laajalti kaukaisissa maissa, taistelevat jättimäisiä petoja vastaan, opiskelevat eksoottisia viisauksia. juovat teetä omituisten jumalien kanssa ja pelastavat kauniita hirviöitä verenhimoisten prinsessojen kynsistä, kunnes lopulta ilmoittavat, että he ovat löytäneet sisäisen rauhan ja että heidän vaelluksensa on loppuun. Suoritettu. Laulun toinen ja huomattavasti pidempi osa kertoo, kuinka he kinastelevat siitä, kenen heistä on käveltävä takaisin. Eräs näiden omituisten runoilijoiden jälkeläisistä oli juuri se henkilö, joka keksi tarinan planeettaa uhkaavasta tuhosta. Ja sen avulla ja milaiset onnistuivat pääsemään näppärästi eroon tyystin hyödyttömistä kansalaisistaan, jotka muodostivat kolmanneksen koko planeetan väestöstä. Jäljelle jääneet kaksi osaa pysyttelivät tietenkin tiukasti kotiplaneettansa kamaralla ja elivät onnellista, rikasta ja täyteläistä elämää, kunnes koko väestön pyyhkäisi äkki arvaamatta olemattomiin tarttuva tauti, joka lähti liikkeelle Likaisesta puhelimesta. Tällä välin Ford, Arthur ja laivalastillinen jäädytettyjä väliportaan työntekijöitä ovat tehneet pakkolaskun esihistorian aamuun pienelle sinivihreälle planeetalle, joka kiertää merkityksetöntä keltaista aurinkoa linnunradan itäisen kierukkahaaran hyljeksityllä länsilaidalla. Noin vuoden kuluttua saapumisestaan he kokoontuvat pohtimaan tilannetta, joka ei kokonaisuutena ottaen ole kovinkaan hyvä. Haluaisin, haluaisin julistaa Findlvottelwiks-planeetan asuttamiskomitean kokouksen numero 573 avatuksi. Kävisikö pikku Hei, ei nyt kun olen kylvyssä. Täydellisen koulutuksen saaneena myyntineuvojana minun on pakko baatia, että komitean kokoonpanossa noudatetaan demokratian kaikkialla... Tämä on mieletöntä. Tarvitaanko tuota säkkipilin ja aivan välttämättä? Tuota luulisin. Me olemme antaneet hänelle apurahan ja kaikki. Te olette pitäneet 573 komitean kokouksesta, Etteikö ole keksineet vielä edes tulta? Jos sitten vilkaista esityslistaa. Huomaatte, että me saamme raportin kampanjien tulen kehittämisalakomitealta vielä tänään. Joo, joo, joo, joo, joo. Tehän tiedätte, mitä he ovat saaneet aikaa, vai mitä? Te annoitte heille kaksi puuti. Ja he kehittivät niistä sakset. Sitten kun sinä olet ollut markkinointitehtävissä yhtä kauan kuin minä, tulet huomaamaan, että ennen kuin mitään uutta tuotetta voidaan kehittää, se on perusteellisesti tutkittava. Meidän on otettava selvää, mitä ihmiset odottavat tulelta. Kuinka he suhtautuvat siihen. kuva, mikä ihmiset... Äs, tunnen on... nenäsi koko homma. Niin, juuri tuollaiset asiat meidän on tutkittava. Haluavatko ihmiset tulta, jota voidaan käyttää nenän sisäisesti? Ja pyörä. Entäs tämä pyörä juttu Se kuulostaa erittäin jännittävältä projektilta. Eh, niin, tuota. Eh, millä on pieniä vaikeuksia sillä suunnalla? Vaikeuksia. Sehän on koko maailman kaikkeuden yksinkertaisin kone. Hyvä on, herra Älypää. Jos sinä kerran olet niin viisas, niin sano meille, minkä värinen se pitäisi olla. Voi pyhä Sargon, onko kukaan teistä tehnyt yleensä mitään? No? Tuota, minä olen julistanut sodan naapurimannerita vastaan. Julistanut sodan. Eihän siellä edes asu ketään. Niin, mutta jonain päivänä vielä asu. Joten minä jätin sinne eräänlaisen avoimen uhkavaatimuksen. Ei voi. Ja räjäytin muutamia sotilastukikohtia. Sotilastukikohtia numero kaksi. Aivan, herra kapteeni. Niin, tai ainakin mahdollisia tulevia sotilastukikohtia. Mitä, No, no hyvä on puita. Ja lisäksi me kuulustelimme eräästä gasellia. Ja sitä paitsi. Tuottaja Finland on pelastanut kameran aluksen hyllystä Ja hän on tekemässä kiehtovaa dokumenttiohjelmaa alueella asuvista luola-ihmisistä. Ja he ovat kuolemassa sukupuuttoon. Oletteko huomanneet? Niin. Meidän täytyy ilmoittaa, ettei heille enää saa myydä henkivakuutuksia. Mutta ettekö te tajua? He ovat alkaneet kuolla sukupuuttoon sen jälkeen, kun me saavuimme... Ai... Aivan, aivan, ja tämä tulee loistavasti esiin tekeillä olevassa filmissä. Minä olen kuullut sellaista, että hän haluaisi tehdä seuraavan dokumenttifilminsä teistä, kapteeni. No, mutta voihan nyt. Sehän on todella mukavaa. Ja hänellä on erittäin vahva näkökulma tähän aiheeseen. Vastuun taakka, johtamisen yksinäisyys. No, tuota minä en painottaisi liiaksi tuota näkökulmaa. Kukapa tunti itsensä yksinäiseksi kumijankan kanssa. Aivan. Jospa voisimme hetkeksi siirtyä aiheeseen finanssipolitiikkaan. Finanssipolitiikka. Kuinka teillä voi olla rahaa, kun kukaan ei edes tuota mitään? Raha ei kasva puissa, jos et satu tietämään. Jos minun sallitaan jatkaa. Ole hyvä, ole hyvä. Kiitos. Ei Niin, sen jälkeen kun päätimme omaksua puiden lehdet viralliseksi maksuvälineeksi, me olemme luonnollisestikin kaikki rikastuneet Moi, suunnattomasti. Oaja. Mutta me olemme myöskin törmänneet jonkin asteiseen inflaatio-ongelmaan johtuen lehtien helposta saatavuudesta, mikä tarkoittaa sitä, että tämänhetkinen vaihtokurssi on käsittääkseni kolme laajaa lehtipuumetsää per yksi aluksen pähkinä. Niinpä poistaaksemme tämän pulman päiväjärjestyksestä ja revalvoidaksemme tehokkaasti lehden arvon, olemme päättäneet ryhtyä laajaan lehtien tuhoamiskampanjaan. Ah, Eli, äh, tota, polttaa kaikki metsät. Niin, niin, niin, niin. Minusta se vaikuttaa järkevältä ratkaisulta. Eikö teistäkin? Okei, okei, okei. Anteeksi, mutta sattuuko kenelläkään olemaan paria kiveä? Voisitteko ojentaa ne minulle? Olisiko missään suhteessa sopivaa tiedustella, mitä te sitten olette tehneet kaiken tämän ajan? Sinä ja se toinen vapamatkustaja, te olleet pois ja kuukausi kaupalla. Joo, kaikella kunnioituksella kulta se, niin me olemme kulkeneet ympäriinsä ja yrittäneet ottaa selvää tästä planeetasta. No tuo ei kuulosta kovinkaan tuottelijalta. Minä puolesta... Hetki, hetki, hetki. Odotas, kun kuulet millaisia uutisia minulla on sinulle. Sillä ei ole mursun munuaisten vertaa merkitystä, mitä te teette tästä eteenpäin. Polttakaa metsät. Tehkää mitä ikinä tahdotte. Sillä ei ole huishevon peläyksen merkitystä. Teillä on täsmälleen kaksi miljoonaa vuotta aikaa siinä kaikki. Siinä vaiheessa teidän rotunne on kuollut ja kuopattu. Eikä teitä kukaan kaipaa. ainakaan mieleen ne. kaksi miljoonaa vuotta. ja tuota... No sittenhän minä ehdin vielä ottaa pikaisen kylvyn. Voisiko joku ojentaa minulle? Ei, ei g saa kymmenen pistettä, ja se on kolminkertaisten sanapisteiden ruudussa. Ja... Olen pahoillani, mutta minä hän selitin sinulle säännöt. Ei, ei. Ole hyvä ja pane pois tuo leukaluu. Hyvä on. Otetaan alusta. Ja yritä keskittyä tälläkin. kertaa. Voi luoja, mitä sinä oikein yrität tarttua? Koetan opettaa luolamiestä pelaamaan ristisanapeliä. Ja se on tosi kovaa hommaa. Ainoa sana, jonka se tietää, on... Ja sitäkään se ei osaa tavata. Ole ystävällinen ja kerro minulle, mitä hyötyä tuosta on. Meidän on rohkaistava niitä kehittymään, Ford. Voitko kuvitella, millainen maailmasta tulee, jos sen kansoittavat noiden jauhoaivoja jälkeläiset? Meidän ei tarvitse kuvitella, millainen siitä tulee. Me tiedämme jo. Me olemme nähneet sen... Se on tämän planeetan väistämätön kohtalo. Kerroitko sinä niille, mitä me löysimme? Ja siitä romppasi nimikirjoituksesta jäätikön reunassa. En. Mitä merkitystä sillä olisi? Miksi ne meitä kuuntelisivat? Mitä niille merkitsee se, että tämän planeetan nimi sattuu olemaan maa? Ja että se sattuu olemaan minun alkuperäinen kotini. Niin, mutta sinä et edes synny vielä kahteen miljoonaan vuoteen. Ne ovat melkoisella varmuudella sitä mieltä, että nämä asiat eivät kuulu sinulle millään tavoin. Katso totuutta silmiin, Arttur. Sinun esi-isäsi ovat tuon roskasakin joukossa, eikä täällä luolissa. Pane se ristisanapeli pois, sillä se ei pelasta ihmiskuntaa, sillä tämän herra Erghin kohtalona ei ole tulla ihmiskunnan esi Ihmiskunta istuu tällä hetkellä tuon kiven ympärillä tuolla ja tekee dokumenttielokuvia omista touhuistaan. Mutta täytyy olla jotain, mitä me voimme tehdä. Ei, ei sitten yhtikäs mitään, sillä kaikki on jo tehty. Kuulen nyt. Me olemme ravanneet ajassa ees ja taas ja päätyneet tänne kahden miljoonan vuoden päähän menneisyyteen siitä, mistä lähdimme. Mutta se ei muuta tulevaisuutta mihinkään, koska me olemme jo nähneet, millainen se on. Me tiedämme, että vogonit lopulta jyräävät maapallon uuden hyperavaruuspikareitin tieltä. Luovuta jo Arthur. Et voi muuttaa sitä millään tavoin, koska se on jo tapahtunut. Ja vain siitä syystä, että me törmäsimme tänne golga kanssa heidän B-arkissaan. Niin. Nee. <tus> luola luolamies, sinulle tämä kaikki on ollut pelkkää ajan hukkaa vai mitä? Puhelin hygienikko on painellut kehityksessä sinun ohitsesi. Se osoittelee ristisanapeliä. No se on varmaankin kirjoittanut kirjaston kahdella errällä jälleen kerran, alkuihmisparha. Eipäs olekaan. Hei, katso nyt. Siinä lukee 42. Hiirien kokeilu. Sillä on jotakin yhteyttä siihen tietokoneohjelmaan, jolla etsittiin perimmäistä kysymystä. Kai sinä tajuat, mitä tämä tarkoittaa. Mitä sitten? Sen on täytynyt mennä pieleen. Jos tietokoneet ohjelmoitiin seuraamaan ihmiskunnan kehitystä luolamiesten kautta, ja me saavuimme ja aiheutimme niiden kuolema sukupuuttoon... Ja astuimme niiden sijaan. Silloin koko ohjelma on täysin pielessä. Eli siis se, mitä Maavin näki minun aivoaaltojeni toimintakaaviossa, on itse asiassa väärä kysymys. Aivan. Se saattaa olla oikeakin, mutta luultavasti se on väärä. Kumpa vain saisimme selville, mikä se on. No tuota, entä jos... Kuule, jos se kerran on painettuna aivoaaltojeni toimintakaavioon, mutta minä en tiedä kuinka pääsisin siihen käsiksi, niin mitäs jos me otamme mukaan jonkin sattumanvaraisen elementin? jota tuo toimintakaavio voi vapaasti muovata. Kuten esimerkiksi? Sen, että minä otan umpimähkään ristisanapelin kirjaimia pussista. Nerokasta. Tuo on todella nerokasta. Selvä. Ensimmäiset kirjaimet. P-A-L-J. Neljä lisää. O-N-K-O. Paljonko? Hei, se tuntuu toimiva. Upeeta se toimii. O, N, on. Paljonko on? K, U, U, S, I. Paljonko on? Kuusi. Tässä on lisää. K, E, Minua alkaa kouria pohjasta. Paljonko on kuusi kertaa? Y, H, D, I, -k -y -s -s -n -y kaikki? Niin. Paljonko on kuusi kertaa yhdeksän? 42. Jotain on jossain mennyt tosi pahasti pieleen. Joo. Minä olen aina sanonut, että maailman kaikkeudessa on jotain perusteellisesti vialla. Mitä me nyt teemme? Eiköhän liene parasta niellä ylpeytensä ja liittyä ihmiskuntaan. Niinpä kai. Olen täysin samaa mieltä. Jotenkin tuntuu vain niin surulliselta. Tällä hetkellä tämä planeetta on uskomattoman kaunis. Niin on. Todella. Smaragdin vihreät niityt. Joet, jotka kiemurtelevat kaukaisuuteen. Palavat puut. Ja kahden miljoonan vuoden kuluttua. Bang. Vogonit panevat sen sileäksi. On sinäkin tulevaisuus nuorelle kaunille planeetalle. No, olisihan sille voinut käydä huonomminkin. Minä luin kerran... Erästä planeetasta, joka joutui palloksi galaksien väliseen biljardipeliin, seitsemännessä ulottuvuudessa. Se iskettiin suoraan mustaan aukkoon. Kymmenen miljardia ihmistä kuoli. Silkkaa mielettömyyttä. Niin, eikä siitä saanut kuin kolmekymmentä pistettä. Mistä sinä olet lukenut tuollaisia? Yhdestä kirjasta. Mikä se kirja oli? Linnunradan käsikirja liftareille. Ai se...